«Все чудово, Сашку! Ця казка щаслива!» Читала Марина Павленко для соціального проекту «Книги, що говорять» за технічної підтримки студії мід FM, «Умань». Дорогі мої читачі, для вас я написала свою повістину «Русаленька із сьомого В» або «Прокляття роду Кулаківських». Так склалося, що для вас я ж її і озвучила. Настільки це мені вдалося, не знаю. Тож, будь ласка, не судіть суворо. Головне, щоб у цій повістині ви трохи впізнали себе, свої власні проблеми і страхи. Щоб цей твір і його герої виявилися вам уже знайомими і близькими, а пригоди – цікавими. Щоб кожен з вас після цього збагатився хоча б на крихточку добра і світла. Русаленька з сьомого В, аби прокляття роду Кулаківських, це казка зі щасливим кінцем. Зичу, щоб у кожного з вас у житті була своя казка, і щоб була вона неодмінно щасливою.